Hej och välkomna till andra avsnittet av våran podd, Tilda och Lindas podd. Välkomna. Ja, det känns skönt. Jätteskönt. Kul att ni är tillbaka och kul att så många tittade in Ja, vi var avsnittet. nervösa. Ja. Ja. Däremot har vi inte fått så många mejl. Det vet Eller? ju inte du för att du har inte varit inne Nej. på mejlen. Har vi, du har vi inte fått några mejl? Vi har fått ett gäng mejl. Har vi? Det har vi faktiskt Nej, fått. Nej vad kul. Både från Stockholm och Skåne och... Nej. Jo då. Jag vet att vi fick mycket positivt mm. via bloggen och mm. så alltså kommentarer och det var någon liten negg, ja. en liten en negativ. Och varför är det den enda som man tog åt sig? Så är det alltid. Eller tog du emot dig? Ja det gjorde jag. Mm. Eller jag, jag läste den och så... Jag kommer inte ens ihåg vad det stod. Jo men, men det stod det. det stod någonting om att det märks att ni inte har några studier Just det men precis. Det där var det Men jag sen hört. Är det någon skrivit tillbaka där vi. Hon fick rätt på mycket den. hate ja, tillbaka. Ja, jag tror inte var ett par. Mm. Men så är det ju. Ja, det får man ju, får får ju man räkna, man räkna med. med eller hur? Mm. Man kan ju inte vara älskad av alla. Så är det ju, men det, men det tar lite. Men jätte, jättekul med alla positiva kommentarer, uh -huh. det ska vi säga. Uh -huh. Det är vi överlyckliga för. Fortsätt att mejla. Gör det. Mejla på. Bombas. Mm. <laughs> Eh, vi tänkte ju bara, vi kan ju först breaka ämnet och sen ja. kanske jag kan, vi kan bara höra hur helgen har varit. Det vet vi inte. Nej, Men jag så. Idag kommer vi prata om hur det är att vara mamma. Ja. Alltså hur, en stor fråga. Jättestor. Mycket att prata om. Som kanske kräver 18 avsnitt egentligen. Men, ja. men vi ser hur mycket vi hinner beta av idag. Ja. Och och sådär. Och nu sitter vi ju faktiskt i vårt poddrum. Ja. ja. I min källare. Ja. Med, vad har vi? vi, har nu när hösten är, men så kan vi faktiskt hända. Ja, oh, vi har en öppen brasa. Ja, så det sprakar och så en kopp. Är det målet till nästa ja. avsnitt? Ja, jag längtar faktiskt lite nu. jag talar om kyl. Lite här. Men det är, det är en fin ja. höst, mm. det är det. Ja. Men nog om den. Yes. Ja, hur har din helg varit? Den har varit super. Vi har varit i Jönköping och firat för som fyller ju tre år nästa vecka. Mm. Så vi slog till på stort med kalas För våra ja, släkt och vänner I Jönköping För det blir lite svårt att få ihop alla i Göteborg mm. I lägenheten också Så vi körde på lite kalas Hemma hos min mamma och pappa Kjellis mormor och morfar Härligt. Hon blev mm. ordentligt bortskön. Och lite roligt var att min syster Kom från Stockholm är ja, Hon och Sara var Och hennes eh, Vad heter det Som hon bor med Mm. Ihop Var hemma och kalasade och så såklart. De kalasade mest då. De va? gjorde ja. det. <laughs> jag kan tänka mig det. Nej, det var jättemysigt var det. Och sen så åkte jag ju hem till Göteborg i går och åkte jag Just Du stannade kvar lite längre. Ja. Mm. Skönt. Julia, vad har du gjort? Du gick hummerfiske? Blev du någon hummer eller? Jag är väldigt sugen på den här. Det blev alltså ingen... nej Men nej. jag, det, men jag sa ju så här Att jag tror inte att jag kommer åka ut Och fiska hummer Men jag trodde att gubbarna skulle åka ut och fiska hummer Men det har faktiskt varit storm Jo jag vet, jag tänkte på en ja. Vi åkte från, från Mattias bror och, och hans tjej för det nej, blåste... kom inte ut Alltså det blåste typ 20 km. Och havet var liksom Ett skämt Så det så blev ingen hummer? Nej, jo jag åt hummer Aha. Svärfar så hade så ju varit och gjorde. fiskat hummer ja innan vi kom. Ja, så att jag fick, eh, jag fick det bästa. Grattinerad. Jag slapp. Nej, nej bara bara är kliv, Det är mm. eh, Så jag slapp jag, liksom jobba för födan. Utan jag bara fick sätta mig och lyssna på detta. Ett jättegott vitt vin. Jag ska kolla upp vad det heter. Mm. Eh, så här, krispigt. Eh, fräscht. Enkelt. Smakrigt. Men inte jätte. Uh -huh, men ändå, ja, men uh -huh. inte för torrt uh -huh. och inte sött. Uh -huh. Inte jag hatar söta. Uh -huh. Iskallt glas oh, hummer, du. tänd brasa. Och bara, uh -huh. det var så. Det, var det låter som den perfekta mm. kvällen. Ja, det var uh -huh. det. Du måste ta reda på det vinet. Uh -huh. ja, jag ska jag det. Jag testa nya. Det var från Österrike. Det hette typ Warszawa uh -huh. eller någonting. Skitsamma, jag kan uh -huh. kolla upp. Jag har du testat fummes för, förresten? Navita. Ja, men så brukar med... inte du komma ja, med det hit? jag har både... Ja, men, deras Rosé också, Hugo, men det är också hugga som Det är här ljus då. Ja, vad ja, det är gött. Borde Vi borde kanske det. ska ha vinpod någon gång. Faktiskt, ja. vi är två vinälskare. Ja, det är vi. Mm. <laughs> så att, ja men det får vi ha. Mm. Ja, ja, men den var lyckad om ja, andra nej ord. men så ja. det var det. Och liksom jag känner att jag har fått vila och sova ut då. Det ja. var riktigt ganska skönt. Så nu kommer jag tillbaka hem som en ny människa. utvilad då? Ja. Idag, i natt blev det inte så mycket... Jag... Nej han är ju Det sjuk. var nämligen det första jag fick höra när jag kom hit. Mm. Han vaknade vid fyra och trodde att det var morgon. Ja, det är sig. <laughs> att Bara så... mamma. Ja, vi börjar ja. nu. Ska vi göra det? Min morgon, min natt var ju så klyschigt hemsk att jag klockan fyra slog han upp sina blå. Och ja. han gråter inte utan han sitter och bara snackar i sängen. Slår mig lite. Ja. Typ, mamma nu ska vi upp. Så det är lite vad gilla läget. Och... Ja. Jag kan inte föreställa mig riktigt för nu känner jag alltid att hon föddes egentligen mm. sovit väldigt bra. Ibland känns det som att du hade så, du haft det så bra med henne. Men jag har egentligen det. Det finns inte mycket, det är klart. Men just sömnen. Alltså hon har varit väldigt, får man säga så, snällt barn. Ja, det är klart. Sen är det väl inga barn som är elaka utan... Nej, nej. Men <laughs> de sover <laughs> väl <laughs> kanske. Nej men just så här, hon har så... alltid sovit väldigt bra. Mm. Ätit väldigt bra. Mm. Så jag säger, nästa barn man får kommer säkert bli raka motsatsen. Ja. Motsatsen, ett rent helvete, ja. Jag hoppas nästan... Nej, hela kö. Nej. Men, men jag menar mer Allt att... Allt väger ju upp lite. Har man en sömnnäs natt och så tittar man på sitt lilla kid sen, så är det ju som bortblåst, eller? Nej. Ja. Nej. Alltså jag har ju haft det egentligen, kan vi säga att Vince har ju aldrig sovit bra. Han nej. har vaknat typ varannan timme jämt. Mm. Och har ätit på nätterna men sen somnat om ganska fort. Nu är han i någon period där han har typ... Ett... Alltså, det känns som att han har madrömmar och nattskräck. Det ja, går igenom mycket. Ja. Det hade ju Charlize just det. kommer jag ihåg när jag mm. frågade på bloggen. Mm. Det här med madrömmar och nattskräck om är hur fan heter det. Och då, då är han ju helt. det går inte att trösta nej, honom. Nej. Han är helt otröstlig och det är så Men hemskt. tänk egentligen så mycket intryck de små så mycket nya saker egentligen så han får se. Jo. Äh, och han nej, jag får ju bara bli så här bara, han får inte se något hemskt. Han får <laughs> inte ha madrömmar. Han vet inte ens vad något hemskt är. Nej. Men, men sen så lär man ju sig att leva med en konstant trötthet. Mm. Min man sa något kul efter några veckor när mm. vi hade haft vinst att jag bara men hur känns det nu med sömnen han bara nej det är som en livslång sjukdom. Vi behöver lära sig att leva med skiten om att man aldrig kommer att sova. Mm. Men har ni bråkat mycket om det? Det är ju ganska det kan man faktiskt göra. Eh, alltså, nej. Mellan, eh... nej det har vi inte För jag har ju alltid varit in, liksom haft eh. Min tanke är att Jag är hemma, mm. jag tar vinst på nätterna För att eh. Niklas måste ju Vara pigg på jobbet eh. Och förhoppningsvis så sover vi ju vinst på dagen Och då kan jag sova eh. Så har det varit min tanke, så har jag tänkt Men så blir eh. det ju aldrig i praktiken eh. Eh, För även om jag tar honom på nätterna så går jag ju inte och lägger mig när och lägger sig på dagen. Nej, men så är det. Det för blir då, aldrig så. Nej, ändå. för då har jag ju... om jag liksom all saker disk att all, mm. Allt att städa, allt och tvätta. Jag kan ju inte låta det för stå. Det för det gör ju faktiskt... Okej, okay, Mattias kan hjälpa till någon gång om jag säger till det. Mm. Men annars så vill jag ju göra det. Mm. Det känns ju som att det är min... Ja, men det är ju ens jobb Syssla. nu. Sen gillar jag att ha väldigt klint runt mig. Ja. Så jag hittar ju alltid tiden till att sova. Jag vet alltid när ja Micka-Lisa har haft någon sådär. Mm. Skrikig. Ja men jag var trött. Och Mattias sov ju alltid på natten innan att han åkte iväg och tränade. Hade match och jag var ju hemma. Mm. Men jag hittade. Jag aldrig ro till att sova. Jag tror, alltså. För att jag för hade tusen saker att göra. Ja. Jag blir ju tyvärr sjuk så fort jag blir för trött. Ja. Min kropp, jag vet inte om jag har hypokondriker eller vad det är. Nej men det här är sant. Så fort jag sovit dåligt två nätter så får jag ont i halsen. Mm -hmm. Och känner mig sjuk. Så är det jämt. Vilket innebär men att jag har typ ont i halsen jämt. Då... Ja, men då har... under sex timmar liksom. Ja men sex timmar har jag inte sovit Nej. någonsin sedan han kom tror ja. jag. Nej, men, det, men då är det ju lite sömn, men jag, a, det är inte konstigt. Nej, men man då, då blir dig. ju kroppen ja, försvagad ju försvag. och då blir jag sjuk. Det bryts ju ner liksom mm. när du sover så lite, du får ju inte dina timmar. Det var ganska intressant, det var typ förra veckan tror jag, på malor. Malor det är det bästa. Ja, jag vet. Då var de sömnig. Ja. Vissa kräver mm. åtta timmar, vissa kräver bara sex, men under sex ska man egentligen inte... Mm. Måste jag säga. är känslig ja. faktiskt, otroligt så sömnkänslig så att det är någon uh, hypokondri nej, det är Niklas lyssnar nu <laughs> jag behöver nej, nu. men sen vill jag också säga att Niklas har varit väldigt ja. alltså, han har varit super för att om jag bara säger ja, nu får du gå upp till vinst då, så gör han ju såklart det mm. sen är han svårväckt nu vet ja. inte jag om han Vem myglar nej, men jag tror nej. att han alltså, sover på räv. Sida. jag vaknar med nålfall mm. alltid gjort det Mattias kan ju alltså seriöst, det kan fan stå en elefant jämt där. Han. han vaknar inte. Och det är lite skrämmande när man har barn. För att... Men sen, sen är det så här, när han är själv, vi säger när jag var i Stockholm där man åker iväg under natten och inte hemma, något det har inte hänt jätteofta. Jag måste alltid vara nära min familj så jag försöker komma hem. <laughs> Men när jag inte är det, då vaknar han. Men då är det för att han är själv, så jag tror att när jag är ju han vet att jag vaknar. Han har mm. det liksom... De stänger av. De stänger av då. Men är han själv med Charlis, då vaknar han direkt. direkt. Mm. Ja, men så är det nog. Så jag tror att han vet att jag... Han slappnar av på helt på ett annat sätt också. Ja, han vet nog att jag är uppe. Ja. Direkt. Så bort ett skrik hörs. Eller... Men sömnen så. är ju nog en av de största problemen man har som småbarnsförälder. Det tror jag. Och det är nog... Alltså man får nog bara rida ut stormen och mm. försöka jag tror det är jätteviktigt att man alltid går upp på morgonen och försöker liksom klä på sig ordentligt och ta lite det och borsta tänderna och sminka till sig för att, för att bli en människa. Gud ja. Faktiskt. Det tror jag med. För att det är svårt med sömnen. Jättesvårt och i början vet jag att jag tyckte nu sover vi Kjellis väldigt bra men det var ju en stor omställning att bli eh, mamma alltid som kom till, både sömn och... Ja, och allt. känslomässigt. Så att jag vet ju bara... De månaderna, månaderna tyckte jag var ganska jobbiga faktiskt. Jag kände mig typ ensam. Fast jag var ju inte ensam. Nej. För jag hade ju... Jag tyckte de första sex månaderna var jättelätt. Om jag jämför med hur det är att vara mamma. Kanske... Nu. Ja, alltså från sex månader. Ja. Jag tyckte nog tvärtom. För att liksom... Nu, då, då, då låg de ju där, de sov, de skrek när de var hungriga, skrek när de, skulle, när de typ bajsade och det var inte så mycket mer. Men nu, nu är det ju en personlighet, det är temperament, det är viljor. Det är nu jag tycker det är man... lite kul. Jo, det är ju kul, men det är nu det är så himla viktigt att så här uppfostra Gud, rätt ja. och göra rätt. På för att man formar mm, dem. Mm. Det är nu Exakt. de börjar verkligen formas som mm. människor. Det märker jag nu på Chalice. Din Charlize är ju tre, ska vi säga då. Ja, och och, och vins är ju jag. ett år. Mm. Nu märks det ju direkt det här med upp... Och nu kan man bli så fruktansvärt stolt när man ser henne. Ja, men tack. Tacka för allting om hon träffar någon eller får någonting. Mm. Gå gärna fram och kramar. Och, jag tycker det är jätteviktigt. Eller tacka för maten. Ta undan sin tallrik. Nu har vi inte kommit så långt med att ta undan sin tallrik. Hon är väldigt noga. Tvätta händerna innan maten. Mm. Tacka för maten. Ja men Du vet sådana här små saker. Sen är det klart det kommer liksom. Homs, jo, men det liksom, är klart, Man vill ju såklart ha ett väluppfostrat barn. Gud ja. Jag mm. tycker det är, är o. Oh. Och det, Trott, det finns ju alltså, sådana hemska ungar nej men, det nej men det finns ju fall Där man tänker men alltså Så som folk tänkte om oss nu vi var små. Men det är som en sån här grej Vi ser att man är på lekland eller vad fasen som, som helst mm. Vi så Själis Jag vet nog lite, jag kan tycka det var så irriterande När hon satt och lekte någonstans Och en unge kommer fram, du sitter ändå mamman Eller pappan jämte mm. Och ett litet barn Kommer fram och tar alla hennes grejer Eller skicka till Själis Men så sitter jag, kanske inte säger något eller säger bara, men låt dem ta den. Mm. För att jag själv är fast egentligen så tycker jag att det är med sig till ert barn. Mm. att det där gör man inte. För det gör ju jag. Till lise. Det är svårt det där. Jo jag vet, men jag tycker att vad sen. Nej men jag igen. menar ju, det är ju så många föräldrar det känns som att Föräldrarna sitter där borta och fikar. Och eftersom man kanske själv har lite mindre barn så är man ju med dem konstant. Mm. Och det är svårt att säga till. Man vågar inte säga till någon annans barn. Nej, det har jag jätteproblem med. Jag kan inte. Nej. Då är det säga ja men det är om någon... Jag vill ha den spaden som Charlize har. Mm. Ja men det finns jättemånga spadar där inne. Charlize hämtar den spaden nu. Ja men du vet här, mm. nej jag ska ha den spaden. om mamman och dem liksom kommer och... Ja, får hon ta spaden? Ja, men lägg ner. Glömt. Då kan inte jag säga så nej det får ni. Ja, men visst ta det. det. Så kan jag hämta ni bara, inga problem. Nu har inte jag riktigt, jag hamnat där än men jag märker ju hur det är på öppna förskolan när ja, det är sådana här incidenter konstant mm. där det kanske är barn som biter något annat barn och sådär. Mm. Och det är ju jättejobbigt för föräldrarna. Mm. För man vet inte hur man ska reagera och dels så tycker man att Folk ska ha koll på sina barn. Men tänk om man själv är den som har ett barn som bits. Ja, men ja. Det är ju jättehemskt. Men tror inte, tror inte du att det handlar om uppfostran? Jo, men man ett... säger till sitt barn du man bits Jo, fast inte. det kanske är en ettåring som bits. Ja, okej. Okay. Det är faktiskt svårt inte... att säga till. Liksom... Fast man kan ändå visa på något sätt att det där är inte okej. Okay. Ja, det måste man göra. Mm. Men det är ju svårt för att där, det känns som att där är de någonstans i en ålder när de är för små för att förstå riktigt vad de håller på med. Mm. Men samtidigt kan man inte låta det vara okej okay och gå runt nej, och bytas. Men sen kanske det är för att de håller på att få jättemycket tänder. Alltså jag, ja. man vet ju nej. inte. Det är, det är svårt. Ja. Ja, det är det. Men jag tänker att sunt förnuft och mycket kärlek kommer man nog ganska långt på. Gud ja. Överröst med kärlek. Ja. För vi, om vi ser till våra... Om vi kollar på våra relationer med våra mammor mm. så har vi ganska lika relationer mm. med dem. Mm. Man typ är... Världens bästa relation. Ja. egentligen. Man är bästa kompis mm. med sin mamma. Så är ju. Det är vad man önskar att man själv mm. kommer ha med sitt barn när man kommer upp i ålderna. Mm. Exakt. Så att så är det. Mm. Men du känslan av vad Känslan. Jag tycker att redan när jag kissade på stickan, plussade mm. kanske man säger. Mm. Redan då så ändrades jag som människa. Man gör nog det. Ja. Tror jag. det är ganska sjukt. Från det att jag bara var shit, jag är gravid, vi ska ha barn och allting, så börjar jag på en gång så här bara tänka på saker. Jag började så här, från dag ett göra i ordning, fixa, trycka, jag blev ja, så ordentlig. Jag och, och handlade på. kläder också, eller? Inte första, första dagen. Dag. <laughs> men typ Tredje. <laughs> <laughs> eh, men oron den här konstanta oron har man uh -huh. som mamma men den kommer ju aldrig försvinna, det säger mamma än idag mm. att den är alltid kvar men det är ju det vi bästa som finns vi går igenom stadier hela tiden från de är små, då mm. är det en typ av oro där de blir tonåringar det är ju en typ av oro, säkert typ den värsta eller? när man börjar hänga ute och det är fest och det är killar och... Mm, för nu Gud, är det här ju... det jag, ju... alkohol och så ja, nej, rökning. Nej. Det är så att man alltså total dissar alltså att man inte vill att sina barn ska komma hem och å. Och Fast rök. tänk om ens barn kommer hem med mobbat? Nej, jag vet. Usch, det är, det är också hemskt. Fy vad hemskt. Mm. Nej, men jag känslan liksom att vara mamma, det finns ju inget Mer fantastiskt. Nej. Det finns inget. Det går inte ens att beskriva om man inte har varit Nej, mamma det? eller Nej. är mamma. Så alltså den kärleken, det är ju helt sjukt. det. Man ser en liten minikopia av sig själv som lär sig saker som, som är lite liken själv och man blir så stolt och mm. man börjar gråta. Ja, men det är helt fantastiskt. Men sen det är tycker jag att det. det är ganska tufft att vara mamma idag. Det var säkert det jättetufft och... förut också mm. men det är tufft på ett annat sätt för att man det... jämför sig med allt och alla och... Mm. Men det har kommit in i en sån här liten det har blivit ett ganska hett samtalsämne den mm. perfekta mamman Nämen, nästan, man ska laga sin egen ekologiska mat man ska du ska gå upp två Hälp kilo mig. under graviditeten ja, men... och träna bort dem två veckor efter ja. det är ju ganska höga krav på vad mamma är idag du ska vara snygg, du ska vara fräscht, du ska vara pigg, du ska vara härlig, du ska vara pedagogisk, du ska vara en bra hustru, du ska vara allting. Mm. Och de kraven är ganska svåra, eller de är jävligt svåra att uppfylla. Speciellt det knappt, under liksom. Ja, Jag förstår inte, alltså jag kan typ så här läsa bloggar och sånt och då är det småbarnsmammer som... Slänger på en liten distansutbildning under tiden de är mammalediga. Samtidigt som de tränar mm. två gånger om dagen. De bakar bullar hemma och ditten och datten. Alltså jag hinner inte ens gå på Tova i fred. Jag förstår inte hur, hur folk lägger upp. Alltså hur, hur man får det pusslet att fungera. Mm. Jag kan inte förstå det. Då kanske man har en, en man som också är hemma väldigt mycket eller någonting men jag skulle slänga på men en distansutbildning blir... nu, ah, jag skulle gå i taket ah. Ah. Jag ja <laughs> Hur nej, var men... du? jag vet inte jag vet inte i Mattias, har liksom han varit hemma, han kanske kommer ja, hem han... tidigare och så, ja, eller? Ja men det jag har ju, om man har ett pass så är han ju hemma runt två ja. så då har man ju mycket men jag och Kjellis har alltid gjort så jäkla mycket ihop ja, men du vet, typ träning mm. då har jag, jag när vi bodde i Grekland så var jag ute och sprang med vagnen. Det låter ju så. Men det kanske är lättare för att man bodde där också. Allt så så. Jag var ute och sprang med vagnen en gång. Alltid vid stranden liksom. Ja. Då får man sin träning där. Det är klart att allt går inte att få ihop. Det går liksom inte. Det pusslet finns inte. Sen älskar jag att kunna få klappa mig själv på axeln. Och. Ja men. Gud vad vi har gjort mycket roligt idag. Och vad vi har hunnit med. Och. Jo, men jag ja, tycker att det? det är ju. Och det bästa är ju när man, typ som när vi var ju på bushuset i fredags, mm. då sa vi så här bara, shit, vilka härliga mammor vi är och klappar ja. oss själva på axeln Men det är också så här, lite att det känns som att man måste göra någonting varje dag. Ja, men det är så jag Annars känner man en min, dålig äh, mamma. Jag pratade med min mormor om det. Ja. Min kloka mormor om det. Nu när vi hade kalas i helgen. De här kraven på. Att man alltid ska göra någonting. Mm. Det är sjukt. Det är ganska sjukt. För det är ju som att man inte har lov till att sitta ner. Nej. Och göra någonting. Utan det är alltid, ja men vi måste typa ut ute till fem i fall. Sen kan man gå in. Men förstår du då att barnen blir ju helt förvirrade. Skulle man ha en söndag hemma då, då kommer de sura ihop. Och bara, varför är inte vi på badhuset idag? Ja men jag vet. Men... De Man kanske ska lära dem att ha lite tråkigt så att mm. de faktiskt blir kreativa och kan hitta på mm. saker att göra. Mm. Vinst tycker inte det är speciellt kul att leka med alla en miljard leksaker leksagare på sitt rum. Nej, men mycket vilamera så är det ju. Lärde ja. dem en gång att det är klart att man ska hitta på saker. Det är inte det jag menar. Men kanske inte varje dag. Man behöver inte göra någonting varje dag. Nej. Ibland räcker det att gå ut i trädgården. Nu har inte jag inte någon trädgård. Stressar man men... upp ungarna redan nu? Jag tror för det här hetsiga samhället antagligen och hinna så mycket som möjligt typ uh -huh. ja ugh vad hemskt i så fall uh -huh. nej men det är enorma krav ju på hur du ska vara idag som mamma så är det, det går inte att komma ifrån nej. jag tror att man får köra sitt egen alltså man får försöka gå på sitt egna. först det är svårt att inte bli påverkad Klart. man vill ju vara uh -huh. som alla inte som alla andra men uh -huh. man vill ju vara den perfekta mamman. Ja. för att, att vara mamma är den viktigaste och största grejen som man faktiskt är. Mm. Men det här man inte räcka till liksom. Ja. känner du någon gång att du är för Jag känner och ungefär 4000 gånger varje dag att jag ja. inte räcker till och att jag mm. behöver en klon av mig själv. Ja. Men jag får ju typ ångest som nu när jag har barnvakt. Mm. För att sp spela in podden för att liksom, ja ah, men kan inte göra det när vi inte sover? Mm. Det är ju rätt sjukt, för då känner jag att det borde jag ju kunna pussla ihop. Mm. Men det går ju inte och samtidigt måste man ju själv ha mm. lite annat i sitt liv. Ja men gud ja, så är det ju. Även om barn är det mest fantastiska. Jag tror det är väldigt viktigt att man börjar lämna bort sitt barn mm. ganska tidigt. Mm. Alltså mm, ni det, det ja. ja. Och för en själv, för jag tror att om jag, jag märker på mig själv att om jag kommer bort en kväll, mm. det räcker med någon timma mm. då får jag så mycket mer energi till att vara en bra mamma Gud, ja. resten av veckan. Mm. För att jag kan inte vara en bra mamma om jag dygnet runt ska gå hemma och bara vara med vinst. Nej. Man behöver ha sina egna grejer mm. likväldigt Men så är det ju. Det är som vi letar intressen. Hur du vill jag göra? Ja. Typ bär i det. Jag tror att det är viktigt. Och jag har aldrig gjort det för mig själv. Nej. För går jag ner på stan och vill ha ja, när någon var mindre liksom, 30, då tog jag alltid med henne. I mm. vann henne. Så Men det är svårt. man ju inte riktigt Nej, jag säger ju det. Mm. Och det är ganska svårt. Jag har alltid velat ha henne nära ändå. Och kan få skuldkänslor om. Jag, ja, men nu vill jag liksom gå. Mamma vill vara själv nu. Mm. Då kunde jag få skuldkänslor. För att jag ville vara själv. Ja det får jag också. Och det är jättejobbigt. Så här, vad fan jag ja, gör. vad det. Men det är lite egoistiskt också som mamma. För att man då indirekt så klankar man ju ner på pappan. Och tror typ att han inte klarar av det. Ja. För om jag säger så här, Nej men jag måste vara med mitt barn. Men vad då? men jag vet. och Niklas. Mm. De kanske har det så gött utan Klart mig. Klart de har. Och jag Klart menar. Vad säger du? Ja, men det, men det, jag har varit likadan och inte trott att Mattias kanske har klarat av det utan mig. Vilket jag vet att han gör hur bra som helst. Mm. För är jag inte där och nej men så får du inte göra. Och, nej, så ska du göra. Mm. Klart han blir trött och bara men lägg ner, jag fixar det här liksom. Jag tror det är jättemånga mammor som inte låter papperna vara med. Gud ja. Och det tycker jag är egoistiskt. Ja. Verkligen. Men blev det som du hade tänkt dig att vara mamma? Hade du velat göra om det? Vill du ha fler barn? Ja, absolut. Mm. Men inte nu. Nej. Jag vill vänta lite. Men... Ja. Så, nej, jag tror att man aldrig kan föreställa sig hur det ska bli. Nej. Det, är mycket, det blev mycket tuffare än vad jag trodde. Och 10 härliga. gånger härligare. Ja, ja, ja. Gud. Men man ska inte... Det går man beskriver Men jag det trodde ju att det skulle vara glas och ballonger hela tiden. Men det är det ju inte. Att jag bara går runt där och mm. chillar med min bebis och mm. har det mysigt. Och, mm. men, det är klart att det finns mm. svåra stunder. Men jag tror men mycket av det svåra sitter upp. i huvudet. För att ja. man har sig hela tiden och mm. allt detta. Ja. Men så är det ju. Så, så oron har vi pratat om. Men den är ju hemsk. Ja, faktiskt. den är ju det men sen väger ju allt upp. Tittar du på ditt barn sen så är det ju gud vad vi har. Ja, det skapat. har vi gjort bra. Vad har vi gjort, va? Det bästa någonsin. Det finns ju inget som slår det. Nej. Även om man haft svåra år och månader mm. så är det ju ändå mest fantastiska. Men något jag tror det Tänk är. Tänker man fick kolikbanor? Vad du då? Ja, var du, du, ja jag var, var ju. Du har ju i Alltså Anita, jag är och så Linda också. Det. Nej men vadå, Rita. jag tycker ju mer synd om Helene som efter dels har er storebror uh -huh. som är typ tre år äldre uh -huh. och sen kommer ni två tvillingar. Det ja. måste vara det Plus svåraste. Plus att pappa alltid var väg. Han jobbade ju mycket i USA då. Ja, Helene, cred till dig. Moster var där ofta och hjälpte till. Moster och Mats. För då hade inte de egna barn. Nej för jag kan inte förstå hur man löser tvillingar. Nej, jag är jättesvårt för det. Men man måste ju bara på något sätt. Det är sätt. klart man gör det, men det är ju tufft det. Mm. Det är ju jäkligt tufft. Fast det hade ju varit rätt coolt. Ja, men både och. Eller? Du vet ju, är det härligt att vara tvilling? Men det, det pratade vi också om i helgen. Det är ju något som inte går att beskriva. För den, den, det bandet du har med din tvilling har du inte med varken din man, bästa kompis eller, ja men det är någonting som är någon dragningskraft som är ganska sjukt kan du typ känna vad hon känner? Gud ja mm. jag tänker vad hon tänker ska hon säga någonting så hinner jag säga det före mm. ska vi på någon fest så måste vi typ ringa varandra innan så vi inte kommer i samma kläder mm. man känner typ Ja, det där är jättehäftigt. men samtidigt, det jag får man med att... aldrig med ett syskon, tror inte jag. Det är klart att ni får en relation som är magisk. Men det här bandet du har med din tvilling det går liksom inte att beskriva. Det är bara tvillingar som vet, tror jag. Mm. Eller som kan känna det. Mm. Ja, det är klart. Mm. Men samtidigt jag tänker jag att det måste vara mycket alltså, konkurrens. Ja. Mm. inte den jobbiga Jo, herregud. Vi har ju bråkat som jag menar typ om det går bra för den andra och mindre bra för det den ena. Du känner ju oss nu båda ja. två. Vi kan ju bråka. Eller, nu gör vi aldrig det längre. Men vi kunde ju bråka som hund och katter. Ja, alltså det små. kunde det vara slagsmål vi att vara av hår på varandra. <laughs> eh, Janna var ju lite starkare än mig. Så jag brukar ju ta till mig nyper nöter... Janna har ju alltid varit den här som var lite mer pojkig när ni var ja, små. Ja. Hon ville väl typ eller var det du som ville Nej, jobba? Nej, det var jag va. Nej, jag, skulle jobba i sardiskosken och sälja snus. Och jag. Det var en dröm. Det jag skulle bli. Jag vet ju svaret. Ja, ah. prinsessa. Mm. Mm. Prinsessa och vacker. Och Gianna skulle sälja snus till farsan. <laughs> I Ja det är gulligt. Åh ah, gud. Dessa kontraster så. Alltså. Ah. Men på tal om barn, skulle du vilja ha fler barn? Gud, ja. Vill jag du älskar. ha många barn? Nej, men jag har alltid sagt att jag vill ha två. Mm. Fan, det är dags att börja nu. Ja, du får börja ja, jobba ja, på det. verkstaden får börja. <laughs> Barnverkstan. Vill Nej, du men... att jag ska vara barnverkstaden? Ja, gärna. <laughs> Nej, men tre tror jag. tre barn ja, men Jag känner så här, jag vill kanske inte skaffa större bil. Men idag finns det faktiskt att du kan ha en bil. Men du kan ha två säten i bakutrummet. Så du ska ha fem barn alltså? Ja, men jag vill ha många barn Linda. Tänk här när du sitter en fredagskväll. Tänder ljus, kommit hem från jobbet Och slänger på en film på Disney Och ungarna springer runt Och man ser deras kärlek till varandra mm, Jag ser att du... du kan inte tända ljus För att alla kommer driva ner alla ljus Alla kommer att rycka varandra i håret kommer Ja till men jag, jag vet, ljus. men det är en skön kontrast Ja Tycker du inte det? Jo men jag är nog ingen i, i, i sån här familjen Så jag barn. Vill, Men nu snackar Ditt jag inte tidiga barn med i familjen men, kan, jag, men tre vill jag nog ha Ja, men det är ju ja, väl ganska väldigt normalt. Ja, men jag, men tror, jag kommer inte ha mer än två. Nej. Säger du nu? Sen kommer den en sladdri sen när jag minns och kerstin är äldre. Ja, nej. Det man vet ju inte mm. hur man kommer känna sen. Plus att nästa, mm. om jag skulle bli gravid igen, då mm. kanske den graviditeten är jätteenkel och allt flyter på. Mm. Mm. Och då kanske jag, du vet, märker ju själv så snabbt man glömmer. Ja. Mm. Men det finns ju inga graviditeter som är den andra lika Så bara för att du har den första jobbig graviditet så behöver inte det betyda att din andra blir jobbigare. Snarare typ tvärtom skulle jag tro. Fast för, det har du mig, gjort det en gång. för mig var det ju lite hemskt till det. Och det mm. var ju för att Nej. jag kände dig. Nej. Du var ju en av de första som fick barn. Nej. Och det var ju att allt gick så lätt för mm. dig Och allt var så himla bra Men jag så vet, det gick ju nästan förligt Så att jag tänkte ju bara, om ja, men gud Tilda typ säger att allt är helt magiskt mm. För mm. att det var ju det för dig mm. Mm. Så blir det ju för mig också mm. Men alla är... alltså nu vill jag Skicka till dig Och säga till att alla är vi olika <laughs> Ja men det visste jag inte vet, jag då nej, jag Den vet, enda för historia den jag det. hörde var ju mm, din det. Guld och gröna mm. skogar <laughs> Ja, jag känner mig så lurad Men ändå ja. Men ändå känner du att du skulle kunna göra om det Abs Ja men inte Förlossningen mm. Jag kan jag nej, inte nej, föda vaginalt nej. Aldrig i mitt liv Får man göra sånt idag på svenska sjukhus så att du får bestämma Ja. Hur funkar det För i Grekland var du de frågade mig När vill du att Charlie ska komma Nu visste inte att det var en flicka sig, Men när vill du att barnet ska komma Ja så är det inte här kan Och jag, lova. jag bara, nej jag ska föda normalt Alltså vaginalt aha tyckte de, det är jättekonstigt där. Ja. Där Nej de är hårda i Sverige Men ja. jag har ju papper på att jag har en, Vad de kallar ett traumatisk ja, just det. förlossning ja, på något Så sätt. att du får nästan då Ja jag tror att jag kommer eller? behöva nej. De, Vet ni vad, de får inte neka dig Tjejsavsnitt i Sverige mm. Men de gör typ allt för att försöka ja. Men jag kommer nog få gå och prata Med någon när jag blir gravid nästa gång, mm. om jag blir gravid nästa gång. Är du rädd för att färda barn igen? Jätte, jätte, jätte rädd. Och jag är lite du, det är så Det här... sjukt olika förlossningar man ja. kan ha olika förväntningar och... Jag kan knappt prata om min förlossning utan att börja gråta och få panikångest. Det är så? Och när, idag till och med när jag får mensvärk uh -huh. då är det ju så här det alltså då börjar jag typ gråta för att det, så kändes det i början, början när förlossningen sätter ju. Har du svår ju. mensvärk? Ja. ja, men det har du alltid haft för. Mm. Ja. Eh, så då framkallar jag mm. de här ångestkänslorna. Ja. Och jag fattar inte varför jag, kanske är så dåligt av mig, men att jag aldrig har fått bearbeta detta. Nej. Nu är det ändå ett år sedan. Ja. Och jag har fortfarande samma känslor. Ja, ja det är ju det här med att vara mamma. Så. Ska vi summera det lite för tiden börjar. Mm. Vad säger vi? Att vara mamma är både... Helt fantastisk, Går det inte att beskriva kärleken. Ja, det är ju magiskt. Kontra, Men, det är ju ganska tufft också. Jag tror det är det svåraste jobbet du någonsin kan ha och kommer ha. Mm. Men det finns inget som kommer ge dig så mycket Nej, tillbaka precis. någonsin. Det är värt varenda får... sömnlös natt. Varenda bajs och spya uh, och allt. Och det finns ju inget som får en att känna sig så älskad. Det där lilla tandlösa leendet. Ja, eller hur? Ja, eller mamma, mamma. Ja, det är det enda vinst springer runt i sig nu. Ja. Så, det, så det. det är faktiskt fantastiskt. Mm. Eh. Med mammor åt folket. Åt folket. Ja. Jag vill framförallt ge cred till alla mammor. Mm. Och så vill jag ge, säga åt alla papper att ta hand om era fruar. Ge dem en massage eller köp något fint. För att det slitet som de gör hela dagarna, det är faktiskt... Det finns ju inget jobb Nej. som slår dig egentligen att vara mamma. Det är ett heltidsjobb. Det är det. Och det är tuffare än man tror. Man går inte hemma och dricker latte hela dagarna. Nej. Det gör man inte. Men Sen har vi ett mm. återkommande, Linda. Ja, vi har ju hiss och dyss. Har du funderat på det? Nej, veckan? jag har inte Nej, det. inte jag heller. Jag, kom på det nu. jag har verkligen inte funderat på det. Kan du komma på något så här på rak? Samma, det var ju samma förra vecka. Varför ja. för, var dåliga vi det? Ja, jag kan komma på. Nu har jag fortfarande inte kommit på någonting. Men om jag ska hissa någonting uh -huh. så vill jag hissa min man. Men det gjorde du förra Nej, veckan? Nej, jag gjorde inte det. Och det är därför jag vill göra det nu. Jo, det gjorde du. Nej, jag gjorde det i det avsnittet som, inte, <laughs> som, som vi raderade. Okej. Okay. Och då kände jag att... Ja. Så du vill hissa din man, ja, Niklas? Ja, jag vill mm. hissa Niklas. Mm. För att han är en fantastisk man som hjälper mig i de här sömlösa nätterna nu när vi har en son som är sjuk och han är så här mån och han ringer läkare och dubbelkollar provsvar och, och han är så fin och jag bara gråter och han är, han är stark i, i detta mm. när vi andra är svaga. Hur vad härligt. Ja. Jag hänger det. nog med på ditt spår. Det mm. gissar också min man. Det hissar också. Ja, men Jag är i en sån här riktig grinig period alltså. Ja. Eh, en jätte period. Och jag kan vara så snoffsig och nästan elak ibland. Ja. Jag känner inte gråta. igen mig själv. Och han kan vara så här men ska jag göra något och, och sen kan jag få nästan dåligt samvete. Mm. att vad sa jag eller varför beter jag mig så här? vet du vad Niklas sa till mig han då började jag gråta ah, fy fan jag började gråta mm. för min lillebror bor här nu ett tag då sa han här: Linda vad är det typ och så började vi prata lite och sen bara ah, det är jättejobbigt att jag och Stefan känner att vi måste trippa på tår här hemma för att inte du ska börja gråta eller typ snä, snaffsnäsa åt oss och jag bara fick sån panik. Mm. Jag bara, och då Gud, är det så? Ja, jag bara, är det så ni går runt hemma och trippar på tår för mm. mig? Mattias jag, jag ber om ursäkt. Han sa typ att han var rädd. Då har vi levt ihop i så alltså, åtta år. Typ. Vi måste skärpa till oss. Ja. Och det är hemskt att höra från en som du har levt med så länge. För att jag har blivit så arg det senaste. Ja. Vi måste skärpa oss. Ja, det måste vi. Det, det är nästan hemskt när man hör det. Är man så lätt? Det mm. är vi inte. Nej, det är vi inte. Herregud. Men det här är hormoner och sånt. Vad det kan ställa till. Jag tänker PMS höst och mm, höstdepression. Exakt. Men nu, okej, okay, den är bortblåst. Mm, yes. Grabbar, ni ska få det. Era härliga fruvar tillbaka. Åh, oh, yes. Eh, har du någon diss då? Åh, oh, vad ska jag dissa? Jag disar finnar idag. Jag är finnar, det vet du va? Ja, men finnar <laughs> är på huden din jäkla det dissar finnar. Ja, ah, akne mer. Eller ah. ja. Nej, men, okay. Ja, men finnar tror jag. Röda prickar ja, jag i ansiktet. Ja. Ja, som jag har fått på min hake. Du mår väldigt dåligt för detta. Jättedåligt. Mm. Och då är det inte någon akne jag har i hela ansiktet. Men det är finnar på hakan. ja Jag dissar finnar. Jag tog åt mig direkt, märkte du? Mm. Uh -huh. Men jag menar inte finnar. Nej, jag vill inte. Jag menar... Men akne då, kan vi säga Aha. då, istället för finnar. Mm. Röda prickar. Och jag... dissar... soppan Nej, jag skojar. Nej, för den hade du förra. Jag tömde soppen idag. Uh -huh. jag gjorde... Ja, jag dansade i hallen när jag mm. såg att den gjorde det. <laughs> eh, Nej, men jag... Ah, jag får väl dissa mig själv då. Nej, bättre. Jag dissar mig ja. själv. Jag dissar mig själv och mitt och humör. Beteende. Ja. Mm. Och jag ska bli bättre. Bra Linda. Jag också. Ah, så jag hissar Niklas och jag dissar Linda Honkala. Gött. Mm. Och jag hissar min man Mattias och jag dissar mina ovälkomnande finnar på haken. Mm. Försvinn. Försvinn. Trå åt helvete. Ja, exakt. Mm. Sen lite snabbt kan vi dra lite sån här info ni har ju mejlen mm. fortfarande till där linda glöm inte Pot. den @skrivenran@hotmail.com Hotmail.com. Mm. Eh, vi finns på instagram yes vad heter du tilda Björnsmyre. ja ah, heter linda honkela följ oss följ oss damernas värld.se jag har en liten blogg på minbabys.com mm. som heter linda honkela så där kan ni följa oss och sen kommer vi släppa podden en gång i veckan. Jag ser redan fram emot nästa avsnitt. Ja också. Det här är så sjukt kul, ja, det är det, det är jätte, jätte, Nästa jätte, vecka jätte, kör det. vi något så här riktigt eh... flamsigt. Ja, ja det tycker jag. jag. Fyllon. Skratt. så. Ja. Så gå in och kika nästa vecka. Samhället kommer göra. Det är ju sjukt. Mm, det jag det är jag, jag har så jag mycket på det. De berättar om sina pinsamheter. Jag ska fixa det. Jag har inte fan saken. Om det ja. Men om det ju jag har för det. Jag har aldrig gjort det. Nej, nej inte. Yes, ja. vad gött, gött. Ska vi se hejdå. Tack och bak. tack. Puss puss. Füsseklan.